Періодів. Львів довоєнний, Львів під час Другої світової, Львів за радянських часів. Батьків магди кидають до в'язниці, за якийсь час розстрілюють. Молоду жінку рятує лише те, що вона живе окремо. У колишньому будинку Світзинських оселяється молодий військовий Григорій Марчевський. Якось на вулицях міста він побачив незнайомку з білими хризантемами. Вона йшла йому назустріч, юна і прекрасна, з білими квітами, що їх безпорадно притискала до серця. Бравий радянський офіцер намагався навіть її розшукати, але не зміг. Яке ж було здивування майора Марчевського, коли він побачив свою вродливицю-незнайомку на світлинах у сімейному альбомі «Помешкані тих, де він жив». Сторінки книжки «Роман з містом» читає авторка Наталя Лапіна. «Увечері він самотньо сидів біля куменка» що його розпалила послужлива Кася. Денщик Павло поки тільки спостерігав, як це робиться. Поліна потріскували, вогонь звивався і танцював довкола них. Пахло лісовим багаттям і заразом домашнім теплом. Особливого шарму цій картині надавав шерхі дощу за вікном. Поставивши поруч із кріслом великий коньячний келих та кришталеву каравку, Марчевський гортав фотоальбоми колишніх господарів, і зрідка сьорбав червоне вино, доливаючи собі потроху. Зазвичай він майже не пив, але й цього вечора закортіло розслабитися, відчути насолоду майбутнього пенсійного спокою. От би такого, як у панів та пань на світлинах. Непогано жили польські буржуї. Навіть по фото видно, що костюми й капелюхи дорогі, добротні, про жінок і мови нема. Вбрані святково, як у кіно І раптом знову блискавкою Ті самі очі Тільки веселі і пустотливі Це вона, саме вона Ота молодиця в жалобі Що її бачив зранку з бикетом осінніх хризантем Навесні Мабуть, не дешеві, оранжерейні І знімалася вона часто з квітами З різними у світлих костюмах і гарних сукнях, в оточенні молодих чоловіків. Та ще штучка. Марчевський сховав каравку і келиху шафу, де все ще зберігалися чималенькі запаси спиртного, і гукнув Павла. «Покличнуй сюди Катерину!» «Єсть, це я митью Катерина боюсько зайшла і стала біля дверей. «Катерину, ти довго тут служила, у цих господарів?» Цього разу Григорій намагався говорити правильною українською мовою. «Понад два роки?» «Та ти підходь сюди, сідай. Це тобі не за панів. У нас інші звичаї». Присіла поруч на краєчу крісла. «Дякую, товаришу майоре. Що за люди були твої хазяї?» «Свізінські?» «Та ті ще. Експлуататори, звісно ж». «А точніше?» Ну. Пані Зося хазяйка була завзята полька, до костелу ходила, шляхтянка. Все їй, щоб по-панському, не догодиш. А пан Станіслав маскувався під українського інтелігента. Буржуазний націоналіст, підказав майор, еге ж, саме буржуазний був. Стоматолог? Атож, гроші лопатою горнув. Клієнти з ранку до ночі. Ні тиші, ні відпочинку. Добрий спеціаліст? Не знаю. Люди йшли, лікував. Це він? Розгорнув навмання альбом і вказав на фронтуватого вусаня в білому капелюсі. Ні, то нібито пана Станіслава Вуйко, Кароль. Він часто сюди приїздив, багатий, а тоді помер на початку 39-го. І нашим панам усе перейшло. Що саме? Маєток якийсь? Десь колобучача. Мені вони не дуже розповідали. А до тебе, Катю, вони як ставилися? Та так, ніби непогано. Але експлуатували люто. Я сама за трьох працювала. Мусила. Я й кухарка, я й прибери, я й на базар. І після клієнтів стільки бруду. Та ще й усе не так. Платили мало. Кася зітхнула. Насправді їй гріх було нарікати на платню. Разом із подарунками одержувала вона майже як колійники. Але подумавши про це, сказала. Не поважали вони мене. Навіть ім'я перекрутили на польський лад. «Кася». «Яка я їм Кася?» «А розкажи, хто тут зображений?» Він підсунув Касі альбом. Зі світлин на них дивилися сміхнені люди. Білозубі, безтурботні. Так, оце Свідзінські. Пан і пані. Тут вони з лікарвою двоюродною сестрою. Вона приїздила двічі. Її син у монахи подався до Васильян. Це він сам, тут він з лікарями, а це їхні сини і дочка. Вона. Де вони тепер? Хлопці. Вчились у Кракові, а як оце радянська влада прийшла, то про них і не чули. Мабуть, там і залишилися. За кордоном, значить. Тепер за кордоном. Касю все ще дивувало нове життя. «Студенти?» «Так, і Магда вчилася, поки заміж не вихопилася». «Магда?» Отця, дочка їхня». Майор схвально кивнув. «Де вона навчалася?» «У консерваторії на роялі грала». «А ти що тепер робитимеш?» «Хочу влаштуватися в крамницю». Прибирати. А поки що пан, е, е товариш лейтенант сказав тут прибирати. Вчитися хочеш? Як? Я ж грошей не маю. Він розсміявся. Це тобі не старі панські часи. Студенти одержують стипендії. Ти нібито дівчина грамотна, свідома, походження робітничого. Селянського? Ще краще. Нам треба створювати свою радянську сільську інтелігенцію. Товариш Ленін казав – учитися, учитися й учитися. Ти згодна? Кася захоплено кивнула і прошепотіла. Так! На завтра перед обідом Кася дістала призначення до кооперативного технікуму в Києві. Так виток на потяг. Мала виїхати негайно. На силу встигла зібратися. Трохи не забула віддати ключі, тож верталася майже квартал, щоб вручити їх Павлові і передати з ним ще раз подяку товаришеві майору. Тепер вам не панська Польща. Товариш Сталін, он як дбає про людей праці, тож і вона в люди вийде. І бідна Катерина трім голов побігла в люди. Жах подальших років життя на чужині з'явився на порозі маленького шатного ательє дамського одягу в особі молодого рум'яного радянського солдата, який звично і завчино оголосив. «Збирайте речі, маєте 15 хвилин. Багаж не більш як 10 кілограмів ручної поклажі. Ось розпорядження» і помахав якимсь неохайним папірцем, прикрашеним печаткою. Тихо охнувши, вагітна ядзя пірнула за портьєру, що ховала от відвідувачів вхід до їхньої з матір'ю квартири. Опинившись у маленькій вітальні, не знати навіщо, прибрала зі столу передвоєнну рекламу фабрики «Цикорію луна» Часопис – «Жіноча воля», що з нього вичитувала вчора цікаві рецепти приготування кави. Якось машинально погладила по голівці маленького Ореста, що грався на підлозі дерев'яною вантажівкою. Великий живіт не давав нахилитися і поцілувати сина. На кухні мати поралася коло другої страви. З великої каструлі вже парував аромат щойно звареного супу. Матусю, нас женуть з дому. Кажуть збирати речі. Що робити? Стара пані пополотніла, а руки й далі кришили цибулю. І тільки тремтіння вказувало, чого коштувало їй стримуватися і заспокоювати доньку. Тобі не можна нервуватися. Не поспішай. Він сказав, п'ятнадцять хвилин. Спочатку забери все, що в шкатулці. Поклади в рідикюль. Його понесеш ти. Потім візьми найбільшу хустину. Туди одяг для Ориста й малого, що от-от народиться. Білизну? Тільки трохи, бо багато я не піднесу. Вберемося, в усе тепле Мати нарешті покинула цибулю І налила в тарілку два черпаки супу Але спершу поїж То зна, коли ще вдасться Тоді вдягни Ориста і сама вдягайся А я все зберу Документи Документи не забудь Ориста, йди сюди хочеш Їсточки Суп уже зварився вона почала швидко складати в кошика хліб, домашню ковбасу, торбинки з крупами. Вантажівка під'їхала до ганку ательє аж за півгодини. Завдавши собі на плечі два великі клунки, пані Тереза Філіпович першою вийшла з будинку. За нею з кошиком і ридикюлем повільно ступала, заклякла від страху Ядвіга. Малий Орест, який ходив ще зовсім погано, чіплявся за полу її розтебнутого на животі пальта. «Ключі від дому!» – різко наказав лейтенант, простягаючи до ядзі долоню. Мати заступила її. «Ключі ми залишили біля дверей, на столику. Алієв, перевір!» Чорнавий солдат побіг виконувати наказ. Зрешти будинки в їхньої вулиці також виходили перелякані люди з речами в руках. Сусіди не віталися, лише приречено кивали головами. Чувся тихий плач. Водій вантажівки з грюканням відкинув задній борт машини. У кузові стояли лавки без спинок, не прикріплені до підлоги. «Залазьте швидко, бо потяг уже чекає». Солдат взяв з рук пані Філіпович клунки і спритно закинув у кузов. Потім заходився допомагати їй самій, бо бідолашна жінка, путаючись у спідниці, не могла підтягтися на руках. Охоронці потішалися з цієї кумедної сценки, як малі діти. Лейтенантові урвався терпець, і він наказав двом здорованням самим залізти в кузов і підтягати жінок. А то діла не буде. Підхоплені за руки пані Тереза та крихітний Орест нещулися, як опинилися на хиткій лаві. Поруч уже всідалися сусіди. Ядзя передала матері кошика і радикюля, а сама безпорадно тупцювала біля заднього колеса машини. Солдати, бачачи її величезний живіт, зглянулися на неї, підняли і поклали на підлогу вантажівки. А тоді вже зачинили борт. Так і їдь, доню. Мати підсунула їй під голову згорнуте пальто. На цій лаві не всидиш. Повна машина ворогів народу, переречених на вигнання, помчала до вокзалу. Дехто вже ридмари дав, але більшість заклякла, прочуваючи згахливу небезпеку. Трохи отямившись, ядзя тихо сказала матері, що сиділа поруч на підлозі. Як же марик нас знайде? Повернеться, а нас немає. Що робити? І замовкла, побачивши вираз материних очей. Вантажівка гуркотіла, підстрибувала на нерівній бруківці, витрушувала душу. Ядзя піднесла руку і щосили трималася за високий борт, проте її спина боляче билася в підлогу. У животі все перекидалося, в очах темніло. «За що нам? Така кара!» Сльози рясно заструмініли по її щоках. Молода жінка не знала, що саме тепер у їхньому домі починає хазяйнувати дружина радянського чиновника. Захлинається від щастя. Їй подобаються і квартира, і меблі, і посуд. Навіть їжа в каструлях ще тепла. І це все тепер її. Їм пощастило. Вагон був вантажний, але досить чистий. Місця теж вистачило всім. І пані Філіпович зручно всадовила ядзю на клунок спиною до стіни. Сама сіла поруч. Хвилювалася, спостерігаючи за донькою, що важко дихала і судомно гладила свій живіт. Після стрибків у вантажівці почалися перейми. Ядзя Терпляче перенесла перший біль, але стогнала дедалі дужче. Вікон у вагоні не було. Повітря загусло. Люди розсунулися, як могли, щоб дати роділі трохи більше місця. Хтось забрав від неї малого Ореста. «Дихай глибше, донечко, дихай глибше!» Мати давала поради з власного досвіду. Коли ядзя вперше несамовито закричала, з дальнього кутка до неї пробрався угрядний чолов'яга з чорними вусами, густими бровами. «Я не окушер, а лише ветеринар!» Та гадаю, всі живі істоти народжують однаково. «Дозвольте допомогти, пані!» «Ова! Води вже відійшли! Отакої!» «Дитину, треба тужитися сильніше!» Його тихо тихомирний бас і повільні рухи заспокоювали. Він знав, що робити. «Рушники, простирадла! Що тут маємо? Принесіть хоч води трохи!» «Нічого, дитину, впораємося? Не вперше?» Нарешті останній ядзин крик. А далі – тиша. І тихий, ніжний дитячий плач. Пані Тереза уже так-сяк обтирала маленького внука і сповивала в чисту пелюшку. Метка-сусідка з їхньої вулиці, Марія Мазурова, піднесла ядзі кухоль найсвіжішої води, ділячись з усіма новиною. Той конвоїр сказав, що везуть нас не до Сибіру, а в Семипалатинську область. Йой, та де ж це? «Хто зна? Головне, що не до Сибіру!» І в багатьох серцях заживріла маленька іскарка надії.